пас 1992 Зі схилу гори під мурами Фесте-Обергаус чудово проглядався півострів старого міста з дахами і вежами. Десь унизу співали крішнаїти. Однак найголовніші були річки, сітри. На моїх очах вони ставали однією. Ільц Витікав з чорного баварського лісу, Тож і воду мав чорну. Ін був зелений, Дунай блакитним не був, Радше свинцевим. Суміш зеленого з чорним? Чому обов'язково з чорним? Був місяць квітень, Останні дні? Не місяця, а наші. Більше ми ніколи і ніде разом не будемо, подумав я. Аза сказала це вголос.